قرآن مختار مولدن کو دمولانا عبدالباری صاحب د ہے تفسیر قرآن دا باون نمبر کیسٹ چپتو پائے محلہ پر اگزی مسجد کے بس ستاویس چین اپایٹاویس چین دوزار نو کی شہر ہے دیدید ملائی دو پتہ ایسا تائی اشاہ دید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن قلازان از ایمین چوک جانگی اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر ز یا متون دل الله نو وبانش مارای دیلا و اتاکم من کل ما سالتموه او درک دی دی الله ټول هغه سو ته تاسو غوښتلي دی الله نه یم ندی غوښتین و ان د ودونه مت اللهی ته تاسو نعمت د الله لا تحسوها نو غیر بنه سر ته ونه سوي ان الانسان بهشکه انسان لظنومون ډیر زیات ظلم کوم کوي کفارون ډیر زیات ناشکرا دی ویس تعالی ابراہیم اور کلہ چوی ابراہیم علیہ السلام رب جال اعزماربا دا دلیل نقلی ذکر گئی دے ابراہیم علیہ السلام نہ کلہ چوی ابراہیم علیہ السلام رب جال اعزماربا او گردد هاذ البلد داخل امن ان دامن و جن ابنی او او سات او زمن زما ان نعوذ الاصنام دی عبادت د بوتان که کدګټنه جوړشي کدلرګینه جوړشین او هر معبود من دون الاه هم وای او سنم هره اغزیز ته وای چې سړی د الله نه غافله کوي فباز ولمازی کوي چې مراد د سنم نه پدې ځای کې دا دریم معنا دا زکه د ابراهیم علی السلام سره د اعلیقام د بوټانو عبادت خو نه کو او وجنوبنی بچو ساتما وبنیه او زمان زمان ان نابذل اسناما د عبادت ان نابذل اسناما چه مونگا روانشو ده غصب اسی چه مونگا غافل اکستانا عرب بیض ماربا انہون نازللن کسیران دے بوتانو گمراہ کڑی دی دیر منن ناسی د خلکونا یعنی دائے سبب د گمراہی کرسی دلی دی فمن تب یعنی انو چاچ په تابی داری اکڑا ف انہون انی اغازم آدھڑا لینے دیں چا آسانی چاچ فرمانی وکړه. فانك غفور رحيم طيبخ مہربان مراد نہ فرمانی نا وا ہا گناہ ہن دی چ غیر وید کفر اور شرک نا نو چہ زمانہ پدی کہ نافرمانی اپڑا اللہ تبارک و تعالی ہوکی یعنی مسلمان دے او گناہ ہنی کڑی و توکی کیا و من اسانی کیا چ زمانہ فرمانی اپڑا ایمان کی فانك غفور اللہ تيبخون کے منا دادا توفیق دے توبہ ولا برکات کے قابل د بخنی شین رحیمونو ڈر رحم کونگی رب بنایزم گربا دا ذکر دے ابتلاد ابراہیم علیہ السلام رب بنایزم گربا انی اسکنتو من زرریتی ما او سولے دے بازد اخبل اولادنا بیواد ان پایوکندہ پا کی غیری زیزارہ ان چندہ دے فصل والا یعنی اسکنتو من زرریتی ما آباد کلے دے یو بچے خپل بیواد ان پا دیکندہ کی غیری زیزارہ ان چندہ فصل والا عابا چې سوک ایبراهیم علیه السلام ہو. او ایبراهیم علیه السلام د بیبی سارا او عین د بیتل محرمي ساده کور عزت من خواکي رب بنا ای زمونږ رب لې یقیموا الصلاه دیه پال چکایم کی دای موزلرا فجل نتو ګروا اب ادتم من الناس زلون دخل کو تهوی اليهم چې ميلان کید دای په طرف مینا سات دای سره ورزقهم او رزق من دای لرا مینا سمرات دمیونا للہ هم یشکرونه دبره چې د شوګره دا کی ابراهیم علی السلام ته الله کوم کوم دا اسماعیل علی السلام او د بیبی دین دواړه دی دې ځای پری پریرا د بیت الله خوا کې اوت تنزان بس ابراهیم علی السلام دې راوصل دی ځای کې پری خول کل چې ابراهیم علی السلام واپس روان شو بیبی ته غږ نه وکړې ابراهیم علی السلام روان شو د خدا ته आवाज کیا ابراهیم و الامن تکلون اے ابراہیم مم چاته پری دی ابراہیم علیہ السلام غاغ نہ کئ بیت اوصا زونه وکړو هغه جواب ور نہ کنو دا پوښو چې دا خود ډیرو لیو اخلاق او انسانو او دوی چې دا کار کئ نو دا بده ته الله ویلی نو او ته ا الله امرک بهزا الله دته ویلی دی ابراہیم علیہ السلام ویاو بی نو بیا دا خدت تسلی ور کئ دی دوی بادر خدام وې اې ذل لا الله وې و چې الله ویلي دی الله به موږ نه ځای کوي وي چې ابراهيم عليه السلام دا غي نه پناشه د دعاو پور د اے الله ما خوستا او منالا بچي مې دلته کې دی رکو تو او دې کې مې غرض سو ربنا ليقيم الصلاه الله ستا عبادت نه مې دی رکړي نت سجلو کفجال افقدتم من الناس تهفي اليهم لمغا سوشا دغه ځای غیر عبادت کافلر روانا لو بهوبنوي اسماعیل علیہ الصلات والسلام هغه ځای کې پروت دیں موری یوی دی مور یې ویډیری ته خيجه کله بلی تخيجه چې څوک شته نه چې وبو اندظام وکم با چې کته خید د لوګینا د تن دینه لګیا د خپیټه کوي هغه پروته کول سره د دفاع کی چینر اوهتا یا بس چینر اوهتا د غزا کی دی جوګه تل اوپر اوتېني اره غن رالا, رالا رامندې کړي اویږي نه بچي میمل دي چې وی کتل اوپر اوتېني نه چا پیری چدی شګی کې خودي او ای زمزم په مژاش په مژاشم حقیقت دی اب زمزم قافله زم. رااله فلاره تیریدا دیسا قبول دي وای مونږ دلته دی رکیګو وای دیرا شیخو بو بو به اختیار زمایي بالکل بسایي هغه کوم به راځه باغ راځی کی اسماعیل الیسالم لويشه هغه کوم کی وادو کوه او به الله ربو لیزه تا ویله برکات ورک دا غا دعاوه د ابراهيم الیسالم چې دا حالت په دغه ځای کې دیرا شا. او دا یو قدرتۍ خبره ده دا غزې ته سړې لړ نه دلتني سړې نه کیږي دا جدا خبره ده صلاحات چې مؤمن مسلمانې نه دغه غزې نه د وطو زړې نه کیږي مجبوري جدا شي بیا دا د ابراهيم عليه السلام دعا شوې و دیم دا چې افئلتم من الناس لیدین زړونه د باز خلکو په چا به غزې بدی شي څوک به پینی خوشاله دا هر چا د سړې خبره ده چې مؤمن مسلمانې نو د سړې بار وختې دا تمنا کوي چې الله خپل کوته موزا الله دې او تاسو دا په دې جون د غزې خوين ربنا عزمن غربا انك تعلم ما نخفي وما نولن دته تو وصله ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام چی دعا کین نو په وسیله کې سپیش کین ربنا عزمن غربا انك تعلم ته پويګي ما پاري سو نخفي چې پټوي مونږه او ما نو پوي چې مونږه ښکارا کو اله فجعل فذتم من الناس تو ګرداو جوړونه ده باقي خلکو تهوی اليهم تم اعلان کې دی تا هم من السمراتین او زده کور غدې لاله دی مې وونه نا غدې مې وی ته دنیا د ګټ ګټ ناراجلیږي دا غځای تا لا اللهم یشکرون دې لپاره چې دی شکر دې شکر ادا کیو شکریا ادا کی ربنا ازمن غرب انک تعالی مو ته وېګی ما په هغه نخفی نوخفیچ پټوي مونږه پما نو لینو پاغي چې مونږه ښکارا گاو پما يخفا ل الله من شئ نبڑی دی الله نه هیڅ تل ارضی ولا فی السما نظمک گین اسمان گئ الحمدلله تمام سیبتونه خدای تو بل الله لری الضی ها غذات وهبلی چرای کماله علل کیبر سراد بوډا ورینا اسماعیل او یسحاق اسماعیل الالسلام یسحاق الالسلام ان ربی لسمیو دعا کی کینن زماره رب دې کې دعا ربی جالنی مقیم الصلاتی اذا ما رب وقرضوما قائمه ومن زرعيتي او دولات <تحدث> زمانا ربنا اذا ما رب وتقبل دعا قبولك دعا زمان ربنا اغفر لي اذا ما رب بخنوك ما تا ول والد يوم رب لار زمانا وللمؤمنين ومؤمنان تا يوم يقوم الهساب وكما قائم بشي حساب ولا تحسبن الله قافلا تسلی نبيه علی السلام مان مقا په الله باندې غافلل دنا خبرضره چېکنې اللله خبره د غاافله دی همما د غې سه یا موااللی موونه چې کو ظالمان ان مایو آخر هم یکنن اللهروتو کویدي لره لییو من دا سرورضته تشخصوفی لاپ سوواره چې راتیب باغې کې نظرونه محت نه د به منډې وهي مکنی وسیم بره ب نیی سرونه خپل لا ارت دو لییم طرف هم نبره او په کږدي ته اف هَوَاءً توم هووا او زلوونه به خالیوي دا کلله لیوننی به په اناندېناسا ی رو خللهکه ی د غځې نه یاتی ملاذااب چرا بهشي د تاذابه پهقولول لځې نه غلهمون وي بهظالمان رب بهنا زمونګرهبه آخر نه محلت را کومونږله اله عجلین قریبن تریوي نیټی ن ځې چې من قبل تاو کو استاد بلنی وانا تابع الرسول او تابع داريبو دا پیغمبرانو الله بو اولم تكونو اقسمتم اياتاس قسمنا نكول من قبل ما کي ديني ما لكم من زوال فنشتد استاد سو دپار ختميدل د دنيا نه فنا د دنيا اتل د دنيا تاسو قسمنا کيلو حلفتم في الدنيا انكم اذا متتم لا تزالون عن تلك الحالاتين ولا تنتقلون الى دار اخرى يعني كفرتم بالباس اسو خویب دک جندیو بیا بمړ سو خبره ختمه اماهذه الحیات خریبوی و ما هيا الا حیاتنا الدنيا نموت و نحیا د دنیا د دا جندی رازو او بسمرو خبر با خبره ختمه نور تنيشته مونږ چاته سو ګنلی دلچی بیا درا راپورت شي الله ایتاسو خو قسمونه کول چساسو د پاره نئی بد دی دل دیو حال نپل حال تا وسکنتم فی مساکن اللزین او دویم دا چه استاسو دا خیالو چی کنی دنیا نبادو دونا آخرت تا بنوزو دا اللہوی دا خوستاسو خیال غلط و خطو وسکنتم فی مساکن اللزین ظلمو تاس او سیدلیو ای پکورون داگا گسانو کی ظلمو انفسهم چی ظلم اکڑو بخبل دان و تبیندکو ما تاس اخکارشیو کئی ففعلنا بهم چی منسنگ کار کڑو دا د ربنا له کومل امساالله اوګ بیان کړو ت مثالونه وقد مکررو مقرم دیکو مکرونه په ان د مکروهم او اللله څ صزا د مکر دد په انکان نه مکرهم او نو د مقرو تبیونه دد ل تزله کځایله شو من هل جبارو ددي د وجه نهقرروونه ددي او مطلب د یو مطلب خدادي چ دې ډېر په خپه په تدور نه کړم و انه دا ایم مخفف من المسقل و انه یقینا هدا مکرونه ده د دې په خیال او ګمان کې لتا زول منه الجبال چې زایل شهو ده دې د وزن الجبال هغه امبیا چې د غرونو غنيدي ولې چې الله چې دا مون قدرت مضبوط مکرونه کړی دي د دې د وزنه بدا امبیا لري شي او غیر سنسون یا د دې خیال دا چې زموږ د تدبیرونو دومره مضبوط دي که دا تدبیرونه مونږ د غورونو مقابله کې کله یې نو هم بدلې ریشو ده زایا او په دن له کې جدا امبيانو ورېدل یا وان کان مکرهم ان نافیا او ان کان نو دا مکرونه نه ده لته زولا چې خوزید لوي منه د دې د وزننا الجبال او هغه امبيات د غورونو غني کلکلاړو نه هو تسبقتل زګلې تدبیرونه کولو د اوور ض په دی د د مسله نروو بل تدبیر بروس شي بل برستو الله تاسو د پتننش دی چې غر تدبیر سره د یو بل د تنا وړي یو خوګوره لږ لگ لې چلای نو ختم کې هووار ب کې او کهې دا خوا چې د غ به دی ځای نهبغځای به کې د داسې ن شي کې دی بیا به ټوټیل ټوټی کې مړبه کې خو د خپل مقصد دی نه شي اړولی الله مخلی فوادي ۔ تسلی ور کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او ګمان مګا الله مخلفه وادي چې ګنی الله به خلافو وګی د خپل وادي رسل هو پیغمبرانو سره ان الله عزیز الله زو را ورده زون د کارم خوند بدلیا غسه ده یوم تبدل الارض وکمرت چې بدله بکړې شي زما کا غیر الارض به غیر د دې زمکه نه والسماواتو بدل بکړې شي اسمانونه الاو د دې دا تبديل به یا حقیقتنوی دا اسماکه بالکل ختمه کی دا اسمانونه بالکل لری کی او نور وددی په ځای پیدا کی عائشه رضی الله عنها نبی له سلام ته تاسو کو چې دا ځای الی کیږي او ختمیږي نو دا ټیم کې بل ټول انسانان چتای نه نبی له سلام فرمایل علل جسری د ټول د پاسا تاسو زګه کمي او د کم ځای کې لمن ته پدانی شته او دا به ال تکي وي او یا مراده تبديلینا بدری د پسیف دري کې چې دا اوسې کمسیفت دی اوس په کم اتې په کمکیفیت دی نو دا بالاله الله بدل کې بدواړ الله کولی شي د الله قدرت دنیبارول الله پیش بشي د اللهته ال واحد یو دک ه ور دیوتل مجر میه اوویې بد مجرمانی او میزن په د غهځ فی نه في صففا دړه شوې مجرمان بویني چې غټ غټ زندانونه به او تاچولې دا ولي دای په تختیصو نه نه تختی بنا ان د الله نه تخدي به شي خدای زنجير به او تاچولې د فارا د دی دنیا کې خلک زنجير سودا جاي سپیته زنجيره جاي دای کار دنیا کې د سپیتوب کړهو مخک بیان تیر شو چې ردوا ايديهم فی افواههم هم او ته بدر دیلې چې کونه به پګوتله ګوله او چې چک لګې، ته بل او پخپل زانه، نو داس پی الله ایزه به ته قیامت کې زمزرو نواجو. سرابيلهم من قترانين تمسنه د دې بي من قترانين د ګګلون تمسنه بيدرن سولونه. رازله پديګډوبارني چې مراد راشي باغې لګې. یاد تامې ویل شه وینم. وطق شه وجوه هم نار او پټې به مخون د دیلر اورا دا ران سلولې. د بوی دی بویم ډیر ناکاري او د دې دی سويم ډیر ځاتی او ورم ډیر اخلین د مشرکہ عقیده دنیا کې ګندا و عملي ګندا و خله به سپهره خو زولا الله رب العزت ولا عذابم د سیور کې جهنم به په چغو سري راز له پیله ګولې په چغو بسري او ور بو سره انخټین لیجزی الله یا فالو بهم ذالک الله اذا کار بو سره کوم ولي لیجزی الله کوله نفسین یہ درباره چې بدلور کې الله رب لی ذات سرابیلہم من کثرانن کمسنا بیوی من کثرانن درنژلونہ وتغشا وجوہہم النار او پټایبما خونو دایلرا اورا یعنی اور کې به پټ پراتای لیجزی اللہو مطلب اور کې الله رب لی ذات کله نفسین او کسلا ما کسباتو د هر عمل جکړې وی ان الله سریو الحساب اللہ دی سری حساب والا هاذا بلاغ للناس دا دې ته تبلیغ کتاب دخلکو د پاره د دې رسول لپاره د خلکو هاذا بلاغن دار رسولي هاذا بلاغن دا دې تبلیغ لناس لپاره د خلکو هاذا دا صورت هاذا د قران بلاغن پورا بیان دی لناس لپاره د خلکو ولينذرو به دې لپاره چې دا خلک وېرولی شي به دې وليعلم او دې لپاره چې دوی پوه شي انما هو تيقين انك لا اله الا هو بن دی عبادت انما هو اله تدا الله دی لایک دی عبادت واحد او تدا الله دی یاوزی او یک یوم وردا واحدن ځن جمله دا هو اله الله دی لایک د بندګی او هو واحدن دک الله دی یاوزی یعنی اله دم دک الله دی او بیا دی پدک صفات د الہیت کی واحدونیه کیواز دې بالکل استدار او برخداري نشته حاصيل سره واته ها ذا بلاغ للناس بعد تبلیغ کامل کتاب د خلقو ده پارا سره پار راغله دي چې خلکو یاري او دی د پاره چې پدې مسله پوښی چې په دنیا کې د عبادت لایق یوازې الله دی دا د قران خلاصو دا د قران نشور دی اوس یو درس د قران کې یا دې مسلې وضاحت پکې نه وي دا د قران درس حق نه ده کیږي کی. والکی دا قران هر آیت کې مسأله د توحید پر اتل ولی ذکرہ او دې لپاره جنسیات قبل کئ قولل الباب خواندان داکل ګور د سورۃ پاول کې ویلیو چې آیات الكتاب من غايكون را لګلی دې دا دا کتاب امر علی دی دې دا کتاب انزلناه الیکا لته خرج الناس من الظلمات الی النور خلقته د تیارونه په ته د تیارونه اوبا سرهناته دا به بلاغ لاسې دا په بیان سره خلکو ته. خلکو د بیان کا نوزیات په ظحت کورآو مجید کې د کمی مسلی دی هغه دا دی چې انما ان الله واحد واحدول ځ کاهلو للب او دپاره چې چې نسیت واخلي دا کل خااندانه او دا مسلو یو شرقیاتو ببدات پری دي امتیازات د صورتې. دا سوره ممتاز دي په حکمت د نزول د قرآن چې قران دنیا ته څلور اغله او تیارې ختمه بل دا سوره ممتاز دي په دې چې دې سورته یی الله وايي هر پیغمبر داغه د قوم په جبه زليکم بل دا صورت ممتاز دی پا لفظ دا علم سارچسلور دا لفظ دا علم پا که زکر دی و د هر علم نروس تو جدا جدا مسئلہ دا بل دا صورت ممتاز دی پا بیان او تکریر د مهمان خصوصی د دو زخیانو جلسه جی گنا پا دی آخره کی او قیامت کې د دوزخ کې جګړه شروع شي اخیری فیصله کوم تقریر به دایم ابیا دا غن اورستو به غوبلې مانه دا دی یو بل ته بنختی ټول چا خبره او یو خدای له خبره شروع کې ټول به غوګون نه کی چا دا غ مشر د غوګو ته کیدای بل دا صورت ممتاز دی او مثال د کلمې توجیبي او په مثال د کلمې خبيسي بلدا صورت ممتاز ده په امتحان د ابراهيم عليه السلام مته اسقم تم من ذريتي بوادن غير زيزر ان عند بيتك المحرم بلدا صورت ممتاز ده فدوا د ابراهيم عليه السلام جوجل افيده تم من الناس تهوي اليهم بلدا صورت ممتاز ده فعذاب دو دو دخیانو باندئی چه سرابیلهم من قطران و تخشا وجوه همون نار فآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امرہ تلک الكتاب و قرآن رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ زَرْهُمْ يَأْقُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْحِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ سورة الحجر مکی سورت دیں ترتیب د سوراتو نو کې پیندلسم او پنوزول کې سلور سلور پنځوسم دی پس د سورته یوسف نه نازل شې دی هرابت د سورته دمح کې سر زده دی چې مح کې سورته کې افسوس د مشرک ذکر کړه که ده مشرق یا ارمان اللہ ذکر که ربنا فیقول اللذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریبین الله سلگونی محلت بدر اکڑاو لگن اٹی بولی بدر سکڑیون نو دی صورت کم ارمان ذکر که ده دو مشرق دوی مایت که ربما یوعد اللذین کفرو لو کانو مسلمین بل هغه صورت کې اعتراو په نبی بیا صلسلام مطال د کوفاروویللیو چې د مونږ ته ملیک کول نه راولی د ملایکو د رالو مطالبه کړړی وه که دا ر شنه پې غمبرو نو د سره ملیک په کارو نو پهې صورتت کووم دغه اعترا ددی ذکر کو او بیا د هغې جوابه. زين دا چې به هغه صورت کې مسأله ذکر کړو مسأله د توحید نو دلته مسأله دا توحید ذکر کایم بلدا چلته مسأله د توحید وا ندل د صداقت د قران ذکر کین او دا مکاسدی اربعه الیه بی اسبات د توحید اسبات د رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالاخرهت چې قران مجید مستقل کله یو سورته او کله بوبل سورته کی ذکر کین دین دغه صورت کې مکر او فریب د کفارو ذکر کړو آیات نمبر 46 کې مې په دې کې مکر او فریب د کفارو ذکر کین بل ربطه دغه صورت کې نبی عليه الصلاه والسلام د ویلو چه انذروا الناسا هل ينذروا للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد آدارنگی چوالیس آیت کے لیو انذر الناس خلق و یرا نپدی سورت کیوئی فسدہ بما تؤمر صفا بیانو کا کافر حر سوئیو حر سکئیم او تدایی ممانا فسدا بما تؤمرت هذه سحکم شیغن صفا بیان کان مقصد د صورت او داوا د صورت نمونی د عذاب بیانې الله په دې صورت کې بدتی ॠशो کومن حالتونه ذکر کړي چې الله پس تدا کړو او وجه سوا صورت کې دری باب اول باب شپارسم آیات پوری د دې کې ترغیب د قران مجید تا تخویف د منکرینو تا زجر ورکهي منکرینو د رسالت تا او هغه چاته چې د قران نه مخړیئ الفلامرا د دې په معنی یی کی وازی الله کوي ګین إلغا آیات الکتاب ای د آیاتنا د کتاب وَقُرْآنِ مُبِينَ او دو قرآن واضح بیان کون کی تلکہ آیات الکتابی دا دی آیتون دی کتاب الکتاب نصش مراد دین وَجِنْسِ بَخَانِ کِتَابُ نَا كَمَا اللَّهَ رَلِهِ قِلِهُ تلکہ آیات الکتابی دا سورت آیتون دی دی کتاب چید دی نمخ کے کم کتاب اللَّهَ رَلِهِ قَلَو دُنِيَا تَا دَا دَا غِي مطلب سده جداغی مضمون دا, دا تدی صورت کی بیانیهی وقرآن مبینه دو قرآن, قرآن واضح بیان کونکی او یا دا وقرآن مبین بیان دا الکتاب ده داغی وضاحت که جد مراد دا کتاب نسشه ده وقرآن مبینه او لما وی دا عطف دا صفت دا صفت دا صفت دان ده و تلک آیات الکتابی دا دی آیتون دا, دا کتاب کم کتاب وقران مبین قرآن و بیان و و دا قران وا بیان کوم کی ربما یود الذین کفروا پدې کیسه بیان یم وای ذی سورت دوا کې آتو هغه نه چولو خلاصہ دادا چې نن دنیا کې کافر مستی په خپل کفر باندې او د کفر نو دا ګیرا خدای انجام بسې ربما یو الذین ډیر زلی بغواړي هغه کسان کفرو چې کافر دي لو کان مسلمین کاش شې وای د دي مسلمانا ډیر زلا دا کافر به ارمانو کین دا لفظ د ربما د ډیر والد لپاره هم راضیه ده کم والد لپاره هم راضیه ربما معنی دا چې ډیر زلا او دا ربما مانا داوم دا داوم ده چې ډیر لګ نو باز علماء چه ده ده ده که دوالا مراد کی ده هغه څنګه سنگا اوی روبا ما دیر لگ یود دلازینکا فروغاری با کافر لوکانو مسلمینا کاش شوی ده مسلمانان ده دی با دی افسوس ده پارا وقت نی دی سر دم رازا بنا بای تکلیفونا بای نور خلا نور چې د افسوس و ده حسرت ده پارا باما توقنا ملاوی گی نظه که روبا ما ہوئی. او بعضله ما چېنارو ربما ما د پااره د ډیروالی دی اورو به ما ډیر زله ی دوله نهکه فرو غواړی به کافر لوکانو مسلمی نه کا شو دی مسلمانان الله زارار هم پرده د لاه یا کولو چې خورړکو کې زجر دی په محبت د دنیا ن الله ربول ده توی په دنیا زی کې دینی والله دین اوظه هم پرده د ایلاره یاکولو چې خورراکو کې فائده با کی و تمت ته و فده واخلي یول حمل عملوغاافله کړي دي د یددونو پهڅ فلهمونه زر دی چې د بپهشي الله پرده چې خوراککو کې د کافرو غرضو مقصد دنیاې هم دککه سیزونه دي چې بس خیټې مړهئ و تمت ته و فده واخلي کاروبارې کورې ګاړی او دنیا کې ګرضې دین او بس د نفس هر یو خواهش پورا کیدلوي الله ایزرهم پرې ددای لاره چې خوراکو کی دغه غرض مقصد د کافر دی کہ اولائی کا کل انام بلهم اول دا د ڈنگر او غنی دی بلکہ در نوم زیادت لان دی دی زناور او نوم زیادت لان دی دی زکا کہ زناور احفل مالک پی او دیخ فل مالکم نپی جنی حدیث کرا دی جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی سلور سیزونا سبب د بدبختی دی سلور سیزونا علامی او سبب دا بدبختی دی یو دسترګو اوچوالې چې دا الله به یاري نه سړي له جړا ناراضي دي دا د بدبختیا علامه ده به موږ زړه سختي چې د انسان زړه سختو ګناطي کیږي پروايي نه او دریم او جدواله د امیدو چې دا بقو مو دا بقو مو دا بقو سلورم سلوورم هرس د دنیا چې دنیا پسیل کې د له اخرت ته نبي عليه الصلاه والسلام دا د بدبختیا نخيديو د بدبختیا عالمین نو دا صفات ناکاره د کافرو ذکر کوي چې دنیا په څیر لګیدل لري وما لغنا من قریۃن نده هلاکل منګ یو کله تخفیف دی دنیاوی الا ولها کتابم معلوم مگر ذا غید پربو یو وخ معلوم ما تسبق من امته اجلها نو مخ کیږي او کی کی امت د خپل نیټه نه وما یاسخرون ورس کیږي کی. ی او مد د خپل نیټ نه چې کمه نیټه داعذااب هغې مقرر ده نه ترستو ک یا نهې مخکې کېږي زاجر په استحذااب الرسول رسول انبی سره یو سړی خندا کوي د انجام بس وقاللو وواای د یا حلې او هغه سړیا ن د لالی کرو چ را للی شو د پاغ باندېقرآن ان نه کلمهجنون بشکلیوانې نه بیالیصلات ته بوي بشک لوانې او هغه سړی چې په قرآن را لګل شي دا مان لږه قرآن پیرا غلې دا د ټوک په تور وایو عاشا کنه ته ما باندې قرآن را غلې دی حقیقت د دا دې ان کلام جنونی تلې و نه دی ډلې و د ټولو دنیا لیوانا اختاري یو ځان و تروغ خاري تر سیو پر ډریتا دا ټولو دنیا دا په نشه غخګار یزان و ته جدن په ویخ خاري زه دې داسه کوم اکل دا څنګه مګل خلق دي یو قابل خوا منډي دي ترډي دي کاروبار دی بس یو لګيرا کاګه اوی په بل جهان کې بګر دی دئ نبی عليه السلام دلېونه وي ویلاو وی ما تا تینا بالملائکه ولنرا ولمن ملائکه ان ان كنت من الصادقین کایه تدریش تیننا کتر احتیاوای چې پیغمبر يم ملائکه مونټول نراول مطلب دا دی چې ملائکه رااله چې هغه مونږ دوي چې دا د الله پیغمبر دي بیا به ومنو ان الله رب العز جواب کین مان انزل الملائکه تا مونر علی ګو ملائکه الا بالحکم مگر په حکمت سره د ملائکو پر علی غلو کې می حکمتې او په نر علی غلو کې میوم حکمتې هغه حکمت څه ده و ما منظورین اذا منظرین نبیدې په دغه حکمت مهلت ورکړلې مطلب دا دی که مون ملائکه راولګو هغه ستاسو تصدیقو کې دای بیان مانی بیا به تو مهلت نه ویلایږي دوی ویږي نه صداقت د قران ذکر کوي اننا نحن نزلنا الذکر لكنه مونږ را لګل د قران, دا دا قرآن دا او اننا لهو له او یقینا یوم د دی حفاظت کوم کی د الله رب لیزد د طرف د قران د حفاظت وعده شوی دی او د دې ځایLambda امام قرطبی رحم الله وګړو اکی ذکر کړ کړي د یو قسم هغه چې زګورم چې کم دنیا کې حکم کتاب حق دی نو یوګو ولګې د تورات کې تحریف وکاو اړ ډېر خسته طریقې سره ولي کو هغه لیولو هغه ډېر تعریف کړی د صفاتو کې ډېر خلقې زبور کې دا غا چلو کوم بیا په انجیل کې دا غا چلو کاټون واه تیار ده خو دې ډېر کولې دي کلره هغه ولې نامات ورکړو و یو وروګو قرآن ګورم قرآن کې چې تحریف وکاو او راغه املیانو طالبانو سره ډېر خسته لیکلو هغه جوګه دلیر لیکل خو دې خکړې دي خوږې ګورې هغه ته ویدا هوته په ګلطی کړې رہی دی دې ځای کې دی غلطی کړې دی دې ځای کې دی غلطی کړې دی دې ځای کې دی غلطی کړې ده ناغه کتاب د حفاظت دی مواری الله غصہ دا او دا دارښتینه کتاب د دا باندې ګین نو داسې کنا باندې کی چاله دی د حفاظت دی مواری غصہ ده ګرینو کافرو کوششونه کړې نه هومې تحریف لفظي کړې دی هومې مانوی کړې دی حفاظت کوي هغه دې ادلان دی علماء ذکر کوي د دې کې د حدیث د حفاظت دی موریوم ده بیا خلکو یره د ذورو موضوعات ته به کې را دن ندی هغه له الله سړی پیدا کړی دی یو یو تی جدا کوي یو یو ضعیف حدیث تی جدا کړه دي ځکه چې د حدیث حفاظت نای نو په قرآن سړی پویګنه موز بسنګ کوي روزه بسنګا نيسي حکم یې سړی د هغ ټریقه سده دا, دا, دا به کم نه معلومه د دې د حدیث د حفاظت دی موریوم دی کې شامل ده ان نحن نزلنا الذکر باغه ګډه خبره ده یو څلې پهیلم د حدیثونو په یوه کې نو با چې چاته کال رسول الله راشدې وي بدک حدیثه هغه پس بیا په منډاراوني اننا نحن نزلنا الذکر یقینا مونږ را لګلې قرآن او وحي او اننا لهو حافظونا او یقینا مونږ یو د دې فادت کوونکی ولکد ارسلنا من قبلک فی شیعه الاولین جناب جنابه رسول الله صلی الله علیه وسلم بان یقینا لګلې مونږ پیغمبران ستانه مخ کې پیشیہ الاولین پر ڈلو لنبانو کی اما یاتیم الرسولین نرازی دی تیسیو پیغمبر اللہ کانو به استازیون مگر دی داغو پر اٹو کی کئی کزالکا زجر منکرینو تا دکا رنگی نسلکو دنکو منگ دی استحضا اوٹو کو لرا تی قلوب المجرمین پزلون دو مجرمانو کی لا یؤمنون به ندی ایمان نرادی پدی قرآن مطلب دا د دې چې په خوانه د مجرمانو دغه طریقه را روانه ده چې د امبيانو پروتو کې کینې په ایمان نره دي د کافر پیغمبر علی السلام پروتو کې کی کینې قرآن نمنې وکړه حالت سنت الاولینا لیکن تیرشي دي طریقه د په خوانو د په خوانو سنت د وګړه کنه چې جل موسره کړو ولو فتحنا علیهم بابا من السماء زجر په انکار د معجزو الله وی دی وی معجزر خو د ویلا ته داسې معجزې ورکې نور معجزات خو پریده که دای اوخي جی برا آسمان ته ستاد معجزې ده وینم مې دی بیا وایي دا په موږا دوشه وې دی چې له موږه اسمان ته کل <سؤال> راغلی و دا اسې زموږ سرګې تړل شي وې بیا به نه نه سرګې نه دي تړلني اوس ډېر لوي جادوګر دې په ل پرده چولې دا ګوره موږ ته حقیقه ښکاری الله وی کتي اسمان ته ځینوم دینا مانی والا فتحنا بابان دمنګرا پرانو د پدې دروازه مینه سمای د اسمانه فظلوا فی او درزه رڼا دای باغی کی یا رجونہ بر ورخی جی فظلوا فی یا رجونہ درزه او درڼا دای باغی تورخی جی نو دای بسوي لقالونو وای بذل اننا سکرت ابصارنا یقینن باندې کړه سیدی سترګې من کله شي د نذرنا دا هو په موږ نظر بندي شوی دا حقیقت س حقیقتونه دي چې بیا سرګوبان دي زورو نه مورونه و کی وای بل نح نو قوم مسحورنا نه نه په سرګوبان دي صرف ایجادونه دي بلکې یو موږ یا قوم چې جادو را باندې کله شوی دی مطلب دا دی زمو په د جادو ایجادو کړه دا هم ته حقیقت ښکاری داسه ظالمان وې په دې په ویشي جنان نظر بندي نه دا او حقیقت به بیان منی دی بيد جادو دی الله وہی دی تا نه کوم عجیزه غواړي نو اس به زایا مطالبه کایم د دې موجزو سره سرکار نشته ولکد جالنا فی سماء بروجان دې زاینا فرات نمبر 51 پوری دویم باب د صورت په دې کې او انجام د متکبران په واقعې د ابلیس سره او بیا تخویب او خره وی ذکر کین او بشارت مؤمنان ته ولکد جالنا فی مُنَغَ پیدا کڑی دی پاسمان اسمان کې لويلی استوري وَزَیَّنَّا لِلنَّازِرِینَ ا موږ دی په اسمانونو نه د کتون کو برخې چوتو ګرونو ډېرما ځکای حافظنا ها او موږ د دې حفاظت دی من کولې شیطان الرجیم دحریو شیطان راټل شي وینا من استرک السمع او تریکه د حفاظت اسلام مگر ها سوق چپټو کوي فاداهونو د بسې الګی شحاب مبین یو شغلا اخکارا اخکارا شغلا ورپسیولگی او دی ختم کین ولارده مددنا اوزمکا مونگا گوڑولی دا فالقینا فیارواسی فیدا کردی دی مونگ په که گرونا فا انبتنا فیار من کلی شئی موزون او مونگ زرغون کلی پدی که هر یو شئی موزونین مکرر پا اندازا مکرر پا میکدار یا موزونین چطل لکی دیشی به هر یو سیز پا را تول دی او هغه د انداز مقرر ده او جالنا لکم فی ما عائشہ موږ مقرر کړی دي تاسو د پاره پدی که اسباب دي ژوند ومن او ها رسکم پیدا کړی دي لسم لهو برازقینا چې نه یدا سو غیلر رزق ورکاون کی و ایمن شی نشریه سو شی الا عندنا خزائنه مگر موږ سره دي خزانه داږي و ما ننزله او موږ نر علی ګدې لرا الا بقدر مگر پاندازه پا معلومه الله سره د څخځانانی دي برریځ کو هم د مخلوکو هم د فدو د نقصه تو هم خورشې چې دنیا پر رامه په اندازه راځي په رس نه رییا رالیکومونږهواګې لوا که پورته کوونکې د ورځو یا لا ک اچون کې د اوعبو په کی کې ان انزلنا من سما ایمان دوه ورو من داسمان دا نوبه د دا بره نه دی دې ورزه. فاس کانا کو مومونس وَمَا دا لَهُ بِخَازِنِينَ پ تاسو وما توم له بخاز او ن تاسو دله جمه کوون کې پهنا لا نحنو نهحي نوتو یکننمون جدي کولهرکقول کوو نح لواسونهمونګ باقی پاتې کې دون ک وقدلم من المدم من کوم یمونږ پژنو مخکې کېدون کې ستاسوونه کهلم من الماخنا مطلب دا در مستقدمین او مستاخرین دا کنایہ د کامل علم دا نه مستقدمین بخوانی امتنا مستاخرین دا امتを مستقدمین ایمان تا محکی کی, کی او المستاخرین رو کی کفر و شرکتا محکی قیدن کی, کی ایمان تا رو یخی کی کفر تا محکی قیدن کی, کی جنت تا رو کی دن کی دوزخ تا محققیدون کی, کی جہاد تا رستگیدون کی کور کې ناستو دا ټول دنا مراد کې لېشي الله اوځ په دا ټول خبرداریم او دا ټول پیژنم وا ان ربکا یقینا نصرب هو یاحشورهم اغبر اجمع کې د ایلرا ان هو حکیمن یقینا دا الله د حکمت والا الیمن او پیا ولکد من صلصالن باب الدلیل یکلین یګینن موږ پیدا کوله دې انسان من سلصالن د اوچو د ټنګیدونکو خاورینا سلصال هغه خاورا چې واغه گله شي او اوچي شي او سشګا وسره ګړی خو پخښي نه وي من هماین د خمبر شوینا مسنون نه د زړینا هم چبور تیګړی ګړی شي او ویاو سات پری خو دې شي لکه زنانه وړوغه کی پریګی خمبر شي نو دا لگ رنگ بدل که نو حما چه خمبیره شی او لکتور شی رنگی بدل شي مصنون چې بیا دیر وخت پوری پری خوده شي زادان نو یکینان مونگ پیدا کرده انسان من صلصال ده تنگ که انکه اوچه خاورینا من حماین ده خمبیره شوینا مصنون او ده زادینا والجاننا او مشر ده پیریانو خلقنا و مونگ پیدا کرده دلران من قبل و مخداد آدم علی السلامنا مخکې د پیدا عش د من نار سموم دهغ اوور نه چې د ګرم بعد والا دی ګرم لک والله <تصفح> وس کاله رب دقلیل مل کتی کله چېسترب ملی کوته انې خالو کوم بشرران ځیم ب انسان من د ټنګېدون کې خاورې نه من همایین دغه او چې خاورې نه من همای دغه طورو خمبیره شوي نه مسونې نه او د زړې خاورنا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ هره کله جزو پکهم هر کله جزو برابر کم دلرا وانا فخت فيه من روحي او پکهم په دې کې د روح خپلنا فكعو له ساجرینا مپریو زید تاسو ایدہ کون کی پسجد الملائکۃ كلهم سیدو کله ملایکو ټول اجماعونه په یو دل الا ابلیس مگر شیطانونکړه هغه <تصح> <تصح> مقصد دې ټکه د باب راوی چمو غا الله خوار و ذلیل کین شیطان د الله مقابله کې تکبر کړو الله ته حکم کړو دی ظالم استکبارو کړو الله ایلا ایبلیس مگر شیطان ابا دینکارو کې یکن ما ساجرین کشی سره د صدیقون کنا قالن او یا رب لیذت یا ابلیس او ایبلیس د ایبلاس نه د ایبلاس وینه امیده ایتا یا لیسو او د زما د رحمت نه نهاصل مع دا د چې یاې اولانتی اولا نهتي مالهکه صدي تا لړه الله تتكونونه مع سااجین چې نوتو سره دسیددي کوونکوونه کا کاه نهدوته جواب کی وي لم اکن بشارین زیم چې سیده وکم ی انسان ته خلک ته من سوار من مون مسنون تا پې دا کړی من سالالین د ټګدون کې خاړې نه من هم انډغه طورې مصونین او د خممیره کړ شوي نه مصون نو د پرښودلی شوي نه د ځړ نه وز خو داسې انسانتهسیدننو کوم جا د خاور نه جوړ دی کاله او الله ربې دا ته فخ ررج نه او ددي جناتته په ان نه کرجیم ته راټلی شوي خطان داې سرهتی خبره تی ر شو د خلک دنی من ناررن و خلک ته منتین انا غیرو من زه د د نه غړی مع لکه په څخ غړئ دته خلک من ناررن و خلک ته منتین زه د پیدایم دی د خاورې پیدادي زډر غړی موي کلله مځې ځای دی نه په اننالی کلله نته او تا د لات کلله یو مین که غ راې پورې چې خلکوله پهې بدلار کول چې دلو نو قالله نو اویددي او د لاتی و. <تصفح> رب بیا زماه به په انظیرنی ما له محلت راکه الیو می بااسونهتههغې راضې پورې چې خلک به پهې بیاره را پرته کولی کبرونو نا کبرونونه ګوره داسې ظالم دی دا وی دا دا وی خواستشن خواستشن دا و خدای مالله ژوند را کېتهه هغې دو شپی پورې وید دا خبره وی کوي وید دا چې دو زخې خوااصې شو لانتتی خوااضې شما الله خو نه من دوزخ د زخه خو به میبوي بوي او راشه چې د یو عذااب نهخوازان بچ کمم نه ژغا زاب د مرګ دی زکا چې دی یو انسان مرګم ډیر ناکاري او ډیر سختي الله دې موږ او تاسو ټول لاته پنا راکې نبی اخدا لوی دشمن د الله دی د مرګ په خوت سختي من دې قالا او وی الله رب ال عزت فانک من المنذرینا فید مهلا در کړه شهونا الایومل وقت الملوم ترزید هغه وخت مالم پوری ترزید هغه وخت مو قرار پوری دا غلوم منایش بیلایدا او اذا عمر بدل در کوم خلوم بهش بیلای پور ډیر نه قالا دا نو مطلب دا دغه دغه عمر سوال کو او آیوش بیلای پور او عمر ملوشه نو یو سوال کدیچا قبول شي پورانه نه قبول بیاو ته خود مر غزان بچ کول غفتل او بیا هم بهر ه لکو کوم عمر ملوشه او ته نه نو کدی یو سړی سوال یو نمچته قبول شه دا دلیل د دین نه چې ګینه ده الله ډیر خوختي یا دیو انسان یو سال قبول نشو دا دلیل د دینه د چګینه د الله په احمد دی ابراهيم عليه السلام دعا نو نهه قبول کړی نوح عليه السلام نو نهه قبول کړی د نبی عليه السلام یې نه دا قبول کړی حاذره وړه اولو لازم انبیا دي دا شیطان یې قبول کړی دا دی یو ایر افلان کېډیر مستجاب الدعوات دی حقیقت دی چې نیک انسانو وو خخه بره دوا ته وای چې ماته دعا وکړه او دا حسن ظن په پکار دی چرته دا انسان د الله تابعدار دی او دې بماله دعا وکي او زماده الله نه تمه او امید ده دي چې الله به دې دو دعا زمما په حقې قبلې خبر خدا خبره ده خدا عقیده ساتل چې ما د توبه اوس به میکار کیږي کی کا خیری او خو بالکل پوخ پر غشي چې اوس به خامخه خا کیږي کی دغه لته ده قال اوه وته شیطان رب یې زماره با има قوتنی په سبب دې چې دې بیلار کلمه اوه وته ني کلم له او ین نهلهله اوض ین نهله هم زبه خ سخ کاره کوم دته خل او دی د دنیا په سیزو کې والله اوغو ی نه هم جمعین ز به کار کې ښ د صورت ابتدااکې بیلو چې زرو هم یا کولو یا تممت ته و پرې د چېخور رااکونه کويهشیطو بي چې زبه ته اوله اوغ نام عاجین او ز به ګمررااکمه دا د دنیا په سیزونونه کېته خایز اختاره کړ دی او دی طرفې نه را پرې دي او زه به ټول کوشش به مید چې ټول چې د نورا کا ګمځان پسې الله بعد کمی مل مخلې نه مګر بندې ګستا د د او هغه خالص بندې ګستا به زمانه بچې ګنی نو نور به ټول ګمراکم قاله الله رببولی زته. هاذا دکه اخلاص چې رقم مخ کې تذکرہ وشو صراطن لارذا علیه زمہ په طرف مستقیم النیغا یا هاذا د غی عبادت چې تا په دی عبادت کا مخکی عبادت کا کی ذکر شو هاذا د غی دما زما د غی بندگی زما صراطن لارذا علیه زما په طرف د علیه په معنا د الیہ سره زما په مستقیم النیغا یا حذا سرراتون د یت زما او دغه ا خلاص سرراتون لاره ده علی یا بیانوو چې په ما باندې د بیان ددي دا په زه بهیانومه خلکو ته زبه د خلکو ته اوس چې په کې کم زما بند گاني د ان عباې کن زما بندگان ل سکانشته د تا ل را پریبانندې سلتونانوو سرطاقته دکم راهقوللو دسه میلارري نه په الله منتبه کاینغاوي نه مګه غسوک چې ستاطدار وکړه د سرکه شوونهګوره الله رببولی د تو فرمیل چې خللاس او زما بندې زما لار ده دا, دا به زه د خلکو ته بیانوم اوس چې زما کم بندې گاندي غیسته اوس نهرسې چېې وړی خوه چې کم تا په را روان شو الله منتبا کاینغاوي نه اگر سو کتاب سے راہ روان شل دو گمراہانو نا مطلب سلیم یو سڑے سلی د الله رب ال عزت د تعالی د رضا او وسیله گیایي هو غاری د چہ الله د رضا کما د الله وز بارہ تعالی رحم او چہ یو سڑے د شیطان وسیت لغواڑی او بیا پی د شیطان لتاي سورا دار دی زکم د کدفلا قوره سوره ابراہیم کی ویلو چہ د قیامت پر د بڑا شیطان وایي ما کانه لیا ععلیکم من سلانې زما خو په تاسو زور نه په اللهاند اوو کوم ماار اوبالئ او د دیې الله رببولې د ی چې ستا به زما په بندې ګو وسئ په الله من ت دا کام الغاوي نه مګرا وسوک چې تا په سر روان چل لکوو په په بهې ووسوي دا توس دی د وس مینی شته د دویستا پهې ووس دی جواب دې چې هلته د سلدان نهرات بللیلو. چه ما سر دلیل نو بی دلیل را پسی را روان وی بین دا چه آغاز ای که دا سلطان نموراد چې چه زمان خود را بندی وصو نو دا گمراها کولو ما هو پا زور نیره استدی را بللی دیز کوم کم موراد تی ندک چې چه استاد بلنی پسی روان شو استاد عبیدار شو نو از دی پی لطای سورده از چیو تا تسوی نو دی بکی مطلبی اومک که یو دیو یاو صلیباندی ددغه هنه یي چزدی د شیطان په سلیکشن دزړه نه دا غواړي چزدی د الله تعالی دار یما نو دا شیطان به یو ګناه کېخته کی, کی توبه به توباسي په دوه کې بهخته کې بیا به توبه وباسي خبر اخلاصا او کدی یو صلیب وسل کې دا نه یي چزدی د الله تعالی دار شمه او د الله په سیده روان شمه نو بیا ددغه بسټیو د شیطان په قدمی بیا چا ته س شیطان وینا به کوي دوته تا تونه دین یو تا کبد الله دین نوچی دا انسان به الله د رضا پس روان شون او اللهی هاذا سورتن دا زما لاردا زبدت هدایت کوما زبد په دلار باندې کلک ساتم او کنه د الله د رضا اراده نی او شیطان پس بخپل روان شون بس به الله شیطان ته اوس پاري الا من اتباغ من الغاوین او ټوله کی آسان جواب دا دی چې ان عبادیہ کینن زما باندې ګان لیسل کان شته تعالی رالیم په دې باندې سلطان او سو سوا سوتا الله من طبباکه مګه اوسوک چې تا په سر آروان شل د سر کاونه نو به خکو مو د استثنا منقطیا ده بزنله کللم دی مګه اوسوک چې تا په سر راروان شل د سر کا شوونه د بیا د خوښه چې کمم فیبوي ان جههننمله د هم مجموع معین یې نن نجنم ځای دواې د د د ټولوله سباتو اباب دجه نممو دي. لله د دی ج ن دپاره سبا اباباب و دروازی دي لک ل با دپاره د هرې درواځې من هم دد ناجز او موم یوي سب تقسیم کړی شوي ماې متتننجل کې من باغوي محله فرمي ابوا ناارې طبا کوه د جه ن درواې د ج ن طبقات دی لکه لاندې حاصل لاده چه دا جهنم یو آباده دی او دا دی وچه تونه دی فا اعلاها للموحدین رمبه برا ویداد موحدینو دا پارده یعذبون بقدری زنوبه هم یعنی دا جهنم وطبقات دی رمبنی او برا طبقات چه باغی که به عذاب د نورو نا کمی داد موحدینو دا پارده چه دا گناه د وجه نا دیتا تلی سم ما بیا بیابت رویسل دیم تب که وصانی لیل یهود دیم ده یهود ده پاره ده لمبی تب که ده مسلمان گونهگار ده پاره دیم ده یهود د پاره دریم ده نسواراو ده پاره سلورم ده صعبئین ده پاره پینزم ده مجوس ده پاره شپگم ده او ومد منافقانو دا پارا دا دید پارا دا وطبقات دا جہنم دی وطبقی دی او دا خلک تقسیم دی وو کسمنو دا نا دا هرچا دا پارا جدا جدہ طبقات دا زکاوی چلے کلے باب منهم جزء مقسوم ان المتقین فی جنات وعیون یکنن پر از گاربا پا جنتونو پا کی او دید تا بولی کی گی ادخلوا بسلام آمینین وردن نشی په پا سلامتی آسرا پا منسرا بهسلام په سلامتیا سره عامنی نه ی بپمن ونظانه مافی مِنْ غلن پسینو دا دا دا من غیلین لریبه کومونګاغاه چېي پهسینوته دی کې من غین خګاندېی بلنا اخواانن اوویبرونروونه حال سررناست په تختتونو د جنته اوتهقابلې نه مخامخیو بلته دا د جنتیان صفافت د جی بلته کاروبار بنئ مند ده نه رزق به تیار ملا ویږي اما منها بمخرجینا نبیدای د دین استلشوی الله دې زموږ او اساس و نصیب کین نب عبادی خبر ک بندگان زما انی انا الغفور الرحیم جزای ما بهم جهرهدان ان عذابی هو لاذاب العلیم یقینا زما عذاب عذاب ډېر زیات درناک وانا نب ان ذی فی ابراهیم دې نه درم باب دغه واقعات 5 داه ہلاکت دم دا کسبینو رومنې واقعې ذکر کای هلاکت دو قوم دلو تل السلام خوزمنا و سره واقعې د ابراهیم علی السلام ورنبه اوم خبر غداي د ملمنو دی ابراهیم علی السلام دا تمهید دی کمه لیکت دلو تل السلام د قوم هلاکت راغلیو لمبیر علی ابراهیم علی السلام صحابه دا امیر وکنا مچرو دلو تل السلام د لزیر ورکوم اس دخلوا علی کله چې داخل شل په دبا باندې وکالو سلام ان او ای د سلام سلام واچو قال ان او ای ابراهیم السلام ان आम्ही کوم وجلونا موږ اوس تاسو نو یې ریدو موږ اوس تاسو نه یې ریګ نو یو تکلو نو راوکه مخک ذکر کړو یس خیرت کله راړو ان خوړو یې رم موږ دنه او یې ریدو قالو نو دوی توجل مې ریګ انا نبشرک به غلامین علیم موم زیرادر کو تعالی له پالک پویا قالا نو ایبراهيم علی السلام ابشرتمونی آیا زیررا کوئی مالرا اعلی سراد دین اما سنیل کی برو چر اسیدلې ماته بُډاوالې فبمات بشیرون ان یوسی زیررا کوي قالو نو دیوته بشرنا قبل حق موم زیرادر تو پیاکینی سیس سرا فلا تکمن القانیتین مکی گدنا اومیدنا قالا نو السلام وامن یقنط من رحمت ربی نہ نا امید کیږي د مهربانۍ د خپل رب نه الا زوالون مگر گمراہان د بی السلام سوال وکاو تپوس یې وکاو چې د سزر را کوئی مطلب دا نه چې زه بدک کسي بډایمه ک بیا الله سو نه دی دی خزنه بره کوي کدا بل نه دا زکجه اسباب جوړو طرف ته ته نه غوي نا امید نه کوم بہرحال او تذکرہ مخکې تر شویده قال زيرجوشه ابراهيم عليه السلام ميرا تشذير الى دو زي زی زي الى دور ملائك راتلو نزدك ابراهيم عليه السلام تبوس كاين قال او ابراهيم عليه السلام فما خطبكم ايها المرسلون صدها لساسو ايرالي گليشو اغلي مقصدم دراتلوسته دين قالو ندي اننا ورسلنا مونغرا لي گليشييو الى قوم مجرمين يا قوم مجرم دا الا على ما کرتا بيدار دلو تلسلام اننا لمنجوهم اجمعين مونغه اخلاصي ورکو دلطور لرا کله چې دغه خبره وکړه نو ابراهيم عليه السلام فرمای ان فيها لوط هايغه لوط عليه السلام به چې تاسو اکله ولټه کوی انا هغه یوه تیمه د پاته ده وی لوط عليه السلام به دا غطا بیلارون دی به بچکو انور به تدا ته وو قالو ندیو ته ان ارسلنا من مجرمین الا اهل ان لم را تهم مگر حذد د تقدر نا مونږه فیصله کړی دا يا مونږ مقرر کړی دا خبره انها لم من الغابرین <سؤال> اذا بيد فاتکذون کنه عذاب کین فلما جاء لوثل مرسلون هر کله چراله عللوثن خاندان ولت السلام تا المرسلون علی گلی شی